që i orientojmë Allahu Te ëndërrimi të takon Allahu Zoti i të gjithësisë, përshëndetje dhe bekimet qofshin për të dërguarin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patja begatit mirësit Dhe gjithë bekimet e Allahot qofshin në bju, kudo që jeni dhe nga do që nëndishni Ja ku jemi me takimin ton të kësaj radhe Me emisionin ton dhe tuajin refleksione kuranore Emision në të cilin po përpichemi që të arrim derit e një njohje e praafërt Një njohdim i mirëfilt mesneve dhe kuranit, libri të Allahot A ti të cilin Allahu i madhruar e ka zbritur dhe e ka shpalur që në përmjet ti njerëzimin të nëzirë nga ersira në dritë, që në përmjet ti jetës njerëzore në jetën e kësa i bote ti apkuptim, që në përmjet ti ti përsost të gjitha begatit të cilat Allah i madhruar u aka dhenë njerëzve. Sot të ndëruar jemi në takim me disa nga karakteristikat kryesore të Kuranet. Ato karakteristika dhe veqori, ato gjërat cilat ne do t'i flasim nështë, për Kur'anin dhe lidhur me Kur'anin, burojnë prej vetë formulimit të definimit dhe përkufizimit të Kur'anit. Pastaj burojnë gjithashtu edhe prej përshkrimit që Allahu i madhruar i ka bërë Kur'anit në vetë ajetet e Kur'anit. Dere sa e shfletojmë Kur'anin, hasim qysh në filimin e ti, me njerë pasit përfundoj kapëtina El Fatiha në kapëtinen e dytë në ajetin e dytë të kësaj kapitine Allahu i Madhruar fillon të flasë për Kur'anin dhe vlerën e tij, duke thënë: "Dha al-kitabu la rayba fih, hudal lilmuttaqin." Ky është libri në cilin nuk ka kurfar dyshimi, dhe ky libër është udhëzim për njerëzit e mirë dhe për njerëzit e devotshëm. Pra, në formën më të mirë, Allahu i Madhruar është ai i cili e ka prezantuar Kur'anin, dhe këtë prezantim ne duhet ta marrim parasysh të përfitojmë prej tij dhe ti nxjerrim gjitha ato mësime të cilat Allahu i madhruar i ka përmendur në to. Kur'anin e karakterizojnë edhe disa veçori shumë transseshme të cilat jo vetëm që e dallojnë prej fjalëve dhe librave të rëndomtë, mirëpo ato karakteristika, ato veçori Kur'anin e dallojnë edhe prej shpalljeve të mëhershme, kështu që edhe pse Kur'ani është një halk në vazdimsi Në kuptimin e procesit do të procedurës së shpalljes për njeriu të parë vë të dërguarit të parë e deri te i dërguari i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam megjithatë edhe pse është një pjesë e atij procesi por nuk është i barabart, nuk është i njëjtë me librat e mëhershëm Allahu i madhruar jo rastësisht e ka zgjedhur Kur'anin që të jetë shpallja e fundit dhe nëpërmjet kësaj ia ja ka dhënë disa karakteristika të cilat tregojnë në mënyrë të pakontestueshme e parsinë e tij mbi çdo gjë. Për atyve çorive ne do të përmendim disa. Një karakteristikë shumë e rëndësishme e Kur'anit në përgjithësi, e zbritjes së tij në veçanti është faktori i gradualitetit në zbritje. Të gjithë e dimë se librat e mëhershëm u kishin zbritur të dërguarve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për njëher, një herë. Një tarsi Kësisoj ka zbritur të orati, kësisoj ka zbritur ingjili, të orati madje ka zbritur i shkruar, dhe në thot nuk nuk, nuk jeshtë shpalur Musait, a.s.m, sigur se jeshtë shpalur Mohamedit, s.a.s.m, me, me inspirim, me, me, me ngulitjen e tekstit dhe kuptimeve në kokën dhe zemrën e ti, por të orati i ka zbritur i shkruar nga anaj Allah të fuqip lotë dhe i ka zbritur Musait, a.s.m, si tërsi. Me gjitha te që nuk kishte, kë nuk kishte rasti i zbritjes së Kur'anit, nga se Kur'ani i zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gradualisht, i zbriti pjes-pjes, i zbriti koh pas kohe, në një proces të gjatë, i cili zgjati afër 23 vite, sa ishte edhe koha e pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shumë fakte flasin për një gjë të tillë. Mirpo e kemi një ajet nga surja alfurkan ajetin 32 i cili në mënyrë shumë të drejtpërdrejt e e ndriçon kët fakt. Thot Allahu i madhruar وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dhe ata çmohuan than, pse ky Kur'an të mos zbresë për një herë. Prapse të zbresë pjesë pjesë. Nërsa përgjigjen e e pa Allahu, këdhali këllinu thëbbi të bihi fuadëk, na e bëm zbritjen kësisoj për të ta forcuar ty zemrën o Muhammed, o ratë të lënahu të rtila dhe atë e pastaj e kemi, e kemi lezuar rjedhshan. Mohuesit që përmendën në këtë ajet, ishin njerëzit bashkohani këtë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, disa përre cilve qështë, Çish në fillim u pozicionuan kundër thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kundër mesazhit kuranor. Dhe ata filluan të xejnë vrejtie nga më të ndryshmet. Jo vrejtie reale, ato më tepër ishin vrejtie fiktive. Disa prej tyre edhe pse siç ushëri, ata ishin ushëri pagane, nuk kishin shumë kontakt me civilizimin e hershëm, me shpalljet e mëhershme, me trashëgimi fetare të ndryshme ose kulturore, ashtu me radhë. Megjithatë, nga kontaktet e, që i kishin me të kreshterët me çifutat me këtu me radh kishin kuptuar se librat e mohershëm ishin ishin shpallur dhe zbritur si një tarrsi. Pastaj këta filluan që në një far mënyrë t'i jejnë vërejtje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Kur'anit duke thënë pse të mos zbresë ty Kur'ani si një tarrsi edhe për një herë. Në të vërtetë kjo as pak nuk kishte të bante me me raportet e tyre me Kur'anin dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do në thotë nuk ishte në nësë një mënyrë nuk vrejë e ndonjë sinceritet për i tyre se sikur të zbriste Kurani një tërsi, ata do të besonin. Për kundra zi? Vetëm, qëlimi i tyre ishte që e, përçendrimin e Muhamedet sallallahu a.s. energjin e ti, kohën e ti, potencialin e ti intelektual, ti ashpenzojnë, ti aqojnë dam, duke esh, e, e, e detyruar që ta angazhojt me gjanat këtila, cilat janë të pafrytshme, me gjithat e Muhammed i sallallari i sallim ishte në kontrolën dhe për cilin, për cilin e vazhdueshme këjnore. Dhe Allahu në asë një moment nuk e lejon të, të dërguarin e vetë që ajtë të devion të qofte dhe sadopak nga misioni me cilin e kishte obliguar. Kështu që në, në rastet e këtila dhe në faktet, faktet e këtila përgjigjen e jipte drejt për drejt. Allahu fuqiplot duke thënë këdhe li kelinu thebbi të bihi fuadek. Kësisojë o Muhammed ne të zbritëm të i Koranin pjesë pjesë narraste të ndryshueshme, ngjarje të ndryshueshme për të ta forcuar ty zemrën. Forcimi i zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam arrihet ose është arritur, po jo vetëm i ati, por edhe i i besimtarëve, edhe forcimi i islamit në përgjithësi është arritur nëpërmjet gradualitetit, për arsye se njerëzimi, sidomos në kohën e parë, në kontaktin e parë me Kur'anin nuk ishin fare të përgatitur pranuar mësime këjnore, nuk ishin fare gati për të u dhëzuar në rrugën e Allahut fuqiplot. Kështu që Allahut e zbriti Kur'anin pjes-pjes, ajete-ajete, kaptina-kaptina, në mënyrë që të kënjerëzit të mbillëshin disa bindje para se të shkohi me insistimet praktike të kryrje së urdrave dhe obligimeve ose respektimin endalesave dhe praktisis së veprave të shëmtuara. Dhe kjo, historia e dëshmonë mos miri, Se pati sukses Si të mos kishte sukses Kur aje i cile e kishte caktuar një gjatë të tjil Ishte vetë Allahu fuqi plot I gjildishmi dhe i plotfuqishmi Aje din të më mirë se gjdo kushtjitër Dhe aje gjithë një e di më së miri Se qka u bëndobi njerëzve Dhe si mund të arrihët dheri të ajo dobi Kësisoj Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Ndo shta personalisht si individ Do t'i ishte shumë i gatshën Që ta pranon të Kur'anin si tërsi Edhe pse ai në asnjë moment nuk u nda nga nga çenia e tij njerzore përkundrazi kontaktin e parë që ai kishte në jetën e tij me Xhibrilin, me melekun e shpalljes, ishte ishte i trishtueshëm për të, ishte tronditës saqë ai ngarendi nga nga shpella dhe erdhi në shtëpinë e tij e kishin kapur ethe nga trishtimi edhe i thot gruas së tij Mbulani Mbulani që do në thotë se edhe vetë Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem, ndoshta nuk ishte i gatshëm për të pranuar Kur'anin komplet. Me gjitha te, kër është në pyetje aji, ne do të mund të thonim në mënyrë hipotetike se Allahu ka patur mundësi që ta përgadiste. Mirë po, për njërzimin ka qenë shumë më e lehtë, edhe shumë më e mirë, edhe shumë më e praktikueshme dhe e kapshme, që ajetet ti marin pjesë pjesë si pas rëthanave të saktuara, si pas nëgjareve të saktuara, si pas pyetjeve të cilat nëziteshin nga qarqe ose nga individ të ndryshëm, vinin edhe përgjigjet, si pas rëthanave, vinin edhe zgjidjet, vinin dispozitat dhe kësisoj për ata musliman që e këshin besuar dhe e këshin pranuar, Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem u bërë shumë më e thjesht dhe shumë më e letë që islamin të praktikojnë, të udhëzuar nga udhëzimet e Kur'anit, ashtu si, ashtu si e, dënë thotë kishte zgjedhur për ta Allahu fuqiplot. Pra, kjo form e zbritje së Kur'anit është një lehtësim shumë madhë për njerëzimin, së parë është lehtësim për Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem, i cili e kishte obligim që të njetin të a komunikoj njerëzve, dhe shumë më lehtë aji komunikon të 5 ajetet aktuale që i këshin zbritur, se sa të komunikon të njerëzve 5-10 ajete, nga tarsia e 6000 e sa ajeteve që do zbriteshin të zbriteshin ta themi për një herash. Shumë lehtë pra, edhe për te për ta komunikuar, edhe për ata që e dëgjonin, edhe për ata që e mësonin, edhe ta praktikonin, do të thotë ishte një gjë shumë e kapshme. Andaj kjo u jep njerëzve mundësi për ta kuptuar, për ta mësuar, për ta studiuar dhe për ta praktikuar më lehtë. Dhe prej këtij gradualiteti edhe ne, edhe pse tani para vetes e kemi Kur'anin të kompletuar dhe si tërsi, të tarrsi duhet të mësojmë se vërtet gradualiteti është ndoshta një prej parakushteve shumë të rëndësishëm në rrugën e njeriu të ka suksesi. Karakteristikë tjetër shumë e rëndësishme madhore e Kuranit është ruajtja e tij nga deformimi dhe humbja. Ruajtja e tij nga deformimi dhe humbja. Allahu i madhruar e ka marrë përsipër dhe e ka garantuar një proces të kthill dhasat Allahu është mbikëqyrësi, Allahu është garancia më e mirë që e dëshmon se ky proces do të jetë gjithsesi i suksesshëm. Ndërsa në kuadrin e procesit, pastaj, edhe pas kësaj garance të Allahut, pas kësaj mbikëqyrje të Allahut, ekzistojnë faktorë të cilët ndoshta për ne janë shumë praktik, e që, ke, që ne kemi mundësi edhe t'i trajtojm, edhe kemi mundësi ndoshta edhe t'i masim. ë nga njëherë i jo oral edhe të mahnitemi me faktin se si Kurani gjatë gjat këtyre gati 15 shekujve të kaluar, i ka rezistuar kohës dhe u ka rezistuar të gjitha orvatjeve të njerëzve, të disa njerëzve, për të deformuar atë, me gjitha atë, ne sot e kemi Kurani an, Kur original. Ashtu si ka zbritur, pa edhe më të voglin ndryshim. Allah i madhruar e ka përmendur në surën El Hegjer, inna nahnu në zëllën e dhikra, wa inna lahu la le hafizun ne me të vërtetë kemi zbritur për kujtimin e kemi zbritur Kur'anin dhe ne e kemi marrë përsipër çaat e ta ruajim pra allahuy madhruar është ai i cili e ka marrë përsipër dhe ka garantuar se Kur'ani të mos deformohet në asnjë mënyrë simbolika e asaj që e kemi përmend pak më herët në emisionin e kaluar lidhur me emërtimin e Kur'anit Kur'an dhe kitab libër leximi dhe libër i shkruar. Simbolika e saj qëndron se vërtet Kur'ani kryesisht është ruajtur në dy formate. Ne të gjithë e dimë se komuniteti të cilit i zbriti Kur'ani, respektivisht komuniteti i njerëzit të cilët ishin dëshmitar protagonist të zbritjes së Kur'anit, jo të gjithë dinin shkrim lexim. Disa prej tyre nuk dinin të lexonin. Andaj ata kur, kur, kur, kur zbritishin ajetët grupi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem u komunikantë atyra ata e dëgjonin dhe e mbanin mend. Do thot nganjëher kishte ta atill çu thot disa sure i ka marr vet nga goja e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem çu don thot ai mi ka përsëritur uni kam mbajtur në mend. Disa të tjerë shkruanin. Edhe ajo ku shkruhej shkruajnë vende të ndryshme sipas sipas asaj çu i ipe i mundësia. Me një fjalë në dy paralele shkonte ruajtja e Kur'anit, ruhej në gjoksat e njerëzve dhe lexohej me gjuhat e tyre dhe ruhej në vendet aty ku shkruhej. Këto dy formate pastaj e, kanë rezultuar me vërtet ruajtjen e originalitetit të Kur'anit, se këto pastaj janë institucionalizuar. Pastaj ka ardhur koha pak vite pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ose pak kohë, të them më mirë, është kujdesur vetë xhalifeja për ruajtjen dhe tubimin e Kur'anit, pastaj halifia tjetër për shumzimin e tij e kështu me radhë. Kë ruajtje pra ka pasur rezultate dyfisht, ngasë Kur'ani është ruajtur nga çfarëdo deformimi, qoftë në lexim, shqiptim apo kuptim, por është ruajtur edhe nga humbja, qoftë edhe e një pjese sa do të vogël prej tij. Pra kë ruajtje, të cilën All-ah azza jelle ka marrur përsipër, nuk është ruajtje vetëm e tekstit të Kur'anit, por është ruajtje edhe kuptimeve të tija, është ruajtje edhe praktikës veprave që burojn prej prej atyre kuptimeve e kështu me radhë. Allahu i madhruar ë këtë x e ka marrë përsipër në mënyrë të drejtë për drejtë vet, nga se historia e kaluar ka dëshmuar dhe kjo dëshmi vlen për neve, jo për Allahun, për arsye se Allahu i madhruar nuk ka nevojë për dëshmi, nga se ai është i gjithëdijshëm. Mirë po për neve historia ka dëshmuar se kur Allahu i madhruar ua ka lënë njerëzve në përkujdesje shpalljen ata nuk e kanë ruajtur atë si duhet. Për këtë arsye, ajo çka sot mund të quhet trashëgimia shpalljes, librave të shpallur më herë më herët, eh Teurati, Injili ose Vjata e re, Vjata e vjetër, nuk mund të dëshmojmë me siguri se ato janë fjalët e Allahut. Ne me besojmë se Allahu i ka zbritur edhe Teuratin edhe Injilin, mirë pa ato që që janë sot evidente. Nuk mund të nuk mund të kem ngulim se ato janë fjalët e Allahut, përndryshe Si ka mundësi që të dëshmohet se si janë katër versione të fjalës së Allahut, sikurse është rasti me sikurse është rasti me Ungjillin ose kështu me radhë. Cdo si të thoft, Kurani e ka pasur këtë fat të caktuar paraprakisht nga Allahu i Fuqishplotë dhe Allahu e ka marrë për sipërçaj të ruhet dhe ne sot e kemi Kuranin të freskët, e kemi Kuranin original sipas asaj që sipas asaj që e e, e ka ruajtur Allahu i Fuqishplotë. Një karakteristikë tjetër shumë me randësi e Kuranit është lidhja e ti me gjuhen arabe. Ne të gjithë dim e dimë se verzioni original dënë thotë i Kuranit është në gjuhen arabe ajtë që ka zbritur edhe ajtë që ledzohet satë. I njëti dhe gjatë gjithë historisë ka qenë i këtilë dhe asë një herë në asë një moment, në asë një vend nuk është quajtur Kuran diska tjetër përveç kësaj. Dënë thotë Nëse e bëjmë një krahësim, e tërheqim një paralelin mes Kur'anit edhe unë gjilët, ose i në gjilët. Një kohë të gjatë pas Jezu Krishtit, pas Isait a.s. Nuk kemi të dhana, e kemi një shkëputje, një vakum historik për e, historin e i në gjilët. E dim më vonë vitin 325, kur... Jan tohuar 2000 versione, pastaj s'bo selektimi prej aty në 2000 versioneve të Ungjillit në 4 ato të njohura që janë deri deri më tani. Mirpo asht interesante. Se versioni versioni original i Ungjillit tash në në gjuhën greke, por derisa të gjithë e dimë se Isa i alejselatu selam nuk ka folur greqisht. Por derisa jemi të kur jemi te Kur'ani Kur'ani i kasbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në gjuhën arabë dhe ne sot e kemi atë e në gjuhën arabe dhe jo vetëm kach, por e lezojmë, e kuptojmë, e shpjegojmë, praktikojmë prejmsimeve të tia në këtë gjuhë dhe në këtë originalitet. Livja e gjuhës me shpaljen është interesante, është e vjetër, për arsye se Allahu i madhruar, gjithë një kur ka dërguar pejgamber, gjithë një kur ka zxedhur të dërguar, ata i ka dërguar nga mesi dhe me gjuhën ati populli për cilët e ka zxedhur atë të dërguar. Këtë e konfirmon edhe me fjalet e veta në Kur'an, o ma arsel namin kablik e mirë rasullin, illa bilisani kao mihili ju bejgin e lehom. Sigur që ndronë në surën Ibrahim. Thotë parateje asë një të dërguar, nuk e kemi dërguar o Muhammed, ndryshe, përveç se me gjuhën e populli të vetë. Në mënyrë që a e tjetë në gjendje, më mirë të asë sharoj atyre, dhe atatë në gjendje më mirë të kuptojnë pritj. Pra, kjo është logjika dhe kjo është arsyeja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi në mesin e arabëve. Vet ishte arab, andaj edhe u dërguar në gjuhën arabe. Por edhe Kur'ani u dërguar në gjuhën arabe. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte vetëm i dërguar i arabëve, ishte i dërguar i, i tërë njerëzimit atër pëse mu gjuha arabet të mbetë të gjuha zyrtare e islamet? Pëse mu gjuha arabet të mbetë të gjuha e vetë me e Kur'anit? Edhe kjo e ka urtësin e vetë. Allah i madhruar në surën shura a thotë, o këdhali kë au hajna i lejke Kur'anen Arabien li të mdhirëbihi ummel Kura o men hauleha. Ne të bëm këta Kur'an arabisht që ti të atërheqë shëvëretjen bënorve të mekës dhe atyre që janë përrethësaj. Respektivis epicendra, ndërsa kret deri ku mund të arri firja deri ku mund të depërtoj zëri i mesajit islam, deri atje do të flitet me këtë mesaj dhe në këtë gjuh. Pastaj në tjetër ajetë Allah i madhruar thotë kitabun fosilet ajatuhu kitabun ohkemet ajatuhu thume fosilet milledun hakimin khabir. E, kjo është libri ajetet e të cilit janë të shkoqitura edhe janë deri në detaje të mira dhe të të ë superiore nga se ka zbritur nga i gjithdijshmi dhe ai është i informuar për çdo gjë. Gjuha arabe jo rastësisht është gjuha e Kuranit, për arsye se është gjuha e vetme në botë e cila e ka ruajtur freskimin dhe originalitetin gjatë historisë. Ajo gjuhë e cila është folur para 15 shekujve e edhe më tepër, sa ekzistojnë pastaj dokumente jashtë Kuranit. Është, është ajo gjuha arabe e cila flitet sot. Në anën tjetër, është gjuha e vetëme e cila do të, do të mund të, të barte, e cila do të kishtë kapacitet që vërtet të, të, të pranon të Kur'anin. Gjithë gjuha tjera, me gjithë pasurit që kanë, me gjithë historit që kanë, me gjithë atë e kam bindjen se nuk do të kishin mundësi që të pranonin shpaljen në atë gjuha. Këtu, pastaj, balafacohimi me një pyëtje interesante. A thua, a është të gjithdo fjallë që përmendat në Kur'an arabisht, apo ka edhe ndonjë fjallë tjetër që vinë nga gjuhë jo arabe? Nuk ka dyshim se të gjitha fjallit e Kur'anit janë arabisht, dhe vetëm arabisht. Formulimi atyre fjallive, e ajeteve, i kështu me radhë dhe në thotë nuk ka diçka tjetër përveç se në gjuhën e pastër, në gjuhën e rjethshme dhe të kulluar arabe. Mirë po egzistojnë disa fjallë të cilat në gjuhën mund të kjenë origin nga gjuhë tjera, e ato ose janë emrat të përveqëm, e pastaj këtun nuk kemi problem për arsye se emrat të përveqëm e, kur bartën nuk përkëthehen, por bartën në original ashtu si janë. Ose janë fjalë të cilat vërtet mund të kjenë origin një arabe, mirë po kanë gjetur trajtim edhe në gjuhën arabe dhe pastaj ato mund tjenë. Ose fjalë që e, përdoren në më te përse si një gjuhë, dhe më po thonë edhe në gjuhën arabe dhe në gjuhë fjallë të cilat janë arabizuar, e posaceresht me ardhin e tyre në Kur'an, nuk ka dyshim se aj arabizim i atyre fjallëve është legjitimuar dheri në, në skajshmëri. Egzistojnë dhe disa karakteristika tjera shumë të rëndësishme të Kur'anit, sikur se është garanca e Kur'anit si shpalli e fundit për librat e më hershëm e kështu me radhë. Mirë po, unë preferoj që këto t'i trajtojmë pas një shkëputje e të shkurtër, عنداي चंद्रوني مني هذا القران يوحدنا لطريق محمد اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمين بسط المعروف جامعه Saqibul jahsani wal keramini Ta gjurus lillahi qatibetan Haqadhal kuranu ju ahiduna li tëri Të ndëruar shikues ja ku jemi sërish së bashku Jemi duke folur për karakteristikat madhore të kuranit tek sa i shpallje të fundit të këtij libri me të cilin Allahu vërtet e ndriçoi për të gjithë ata të cilët doin ta gjejnë rrugën e vërtetë rrugën e shpëtimit. Folën për karakteristikat, erdhëm deri te e fundi që e përmendëm në pjesën e kaluar të emisionit, ajo ishte Kurani dhe lidhja e tij me gjuhën arabe. Tani është një karakteristikë tjetër dhe shumë interesante e Kur'anit, ngasë Kur'ani, sikurse e diim dhe edhe e përmendëm disa herë, nuk është gjatë tjetër, vetë se vazdimsi ja sa i ç'allahu azza wa jall mëherët e kishte shpallur pra allahu në kur'an ka përmendur ka përmendur ma kana hadithan yuftara welakin tasdiqu alladhi bayna yadayhi që kur'ani nuk është nuk është fjalë e re nuk është risi nuk është një gjë që nuk ka ndodhur në histori diçka e ngjashme me ta por tasdiqu alladhi bayna yadayhi dhe tfsilë kulli şey por është Konfirmojmë vërtetimin e asaj që është shpallur para ti, dhe është shqarim i çdo gjeje. Për të ndëruar shikues, Kur'ani në raport me Teuratin, raport me Injilin, në raport me fletushkat që janë shpallur disa të dërguarve të mëhershëm para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kanë një gjë të përbashkët. Ajo është origjina, burimi për Ingavin, do të thotë është e përbashkët me ato, ndërsa disa nga karakteristikat janë ato të cilat e dallojnë Kur'anin prej shpaljeve të më hershme, thamë shumica apo të gjitha shpaljeve kanë ardhur në gjuhët e popojve tek të cilët kanë qenë të zxedhur dhe të dërguar ata të dërguar. Kështu, edhe Kurani erdi në gjuhën e popojit të cilit nga misi të cilit u zxodh dhe u dërguar i dërguar i fundit Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Me gjithate, nuk është vetëm kjo raporti i vetëm i Kurani të me këto, mirë po ka edhe raport tjetër do të, të fillojmë me një shambull pak më praktik e pastaj për të arritur derit e shkoqitja e kësaj pike. Allah i madhruar në kaptinën nëmëll, në nëmëll, na jetin 76, thot Inë në hadhe lë kurane e kusso ala bëni israile e këtër e ledhihum fihi e khtelifun. Vërtet kjo kurane u asë qaron bënu israileve shumic në atyre gjërave në cilat ata hasin në moshpajtime, hasin në divergenca. Çfarë do të thotë kjo? Vendor uisraelit ishin çiftut e kohës së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ata ishin njerëz cilë të cilët pretendonin se ishin i thar apo pasues të Musait alayhis salam dhe të mësimeve të tija. Ishin pasues të Teuratit dhe të udhëzimeve që boranin prej Teuratit. Mir po jo rall, jo rall ndodhte që ndonjëri prej tyre ose disa syresh të vinin dhe të kërkonin zgjidhje të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. I thonin, o i dërguar i Allahot, ose o Muhammed, nga se ata nuk e këshim pranuar për të dërguar, i thonin, neve kemi hasur në një nga të resë, në një mos pajtim, dhe në librat tonë, në mësimet tonat sheta, nuk po jemi në gjendje të gjenjë përgjigja adekuate, rrugdalje nga kjo gjendje, të lutem në ndihma. Dhe Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem në rastet të këtila, gjithë një e pr Në Allahu intervenonte me shpallje, u dërgonte ajete, sqarime dispozita se si ata të zgjidhin problemet e tyre. Mu për kët, Allahu i madhruar e ka përmendur se vërtet ky Kur'an u sharon binëu Israil ve shumicën e gjërave të cilat, cilat ata nuk nuk pajtohen ose kanë mos pajtimje ndërmjet vetëve. Kur'ani i ruajtur nga ndryshimet, i ruajtur nga deformimet, i ruajtur nga humbja, në raport me shpaljet e më hershme, jo të garantuara, një kohës ishte edhe jo të ruajtura, pa dyshim se e kishte rolin e intervenuesit, atje ku është deformuar një mësim ose një udhëzim, atje ku mungon të ndoni halkë, ndoni fjallin, ndoni dispozit, ishte intervenimi kuranor, dënë thotë që Allahu i madhruar shpalte dispozita dhe kurani në këtë formë, u karakterizua me veqorin e dominimet dhe garantimet të librave të meherësham Allah i madhruar Allah i madhruar lidhur me këtë fat o nëzëll në alejke l-kitabe bilhaqi musaddi qalli ma bejne e dejhi minë l-kitabe o muhej minën alejhi në ajetin 28 të kaptinas el-maida ne me të vërtet të azbretëm me të vërtetën të azbretëm këtë libar që të jetë konfirmuasë tjetë vërtetues i gjithë asaj që është zbritur në librat e mëherëshëm, po një kosishtë edhe tjetë garantues i asaj. Si pas komentatorve të Kuranit, kjo garanci nënkupton në që Kuranit dohet të shërbej si kriter vlersues lidhur me ate që të qëndronë në librat e mëherëshëm e për qenë netë sigurët se ashtë ajo prej shpalljes apo nuk ashtë prej shpalljes. Nga se librat e mëherëshëm nuk e gëzuan garancën e ruajtjesë aty njerzit shlyjn dhe shkruajn, hoçën dhe shtuan. Andaj, nëse dikush pretendon saqse un kam flet nga Teurati ose kam flet nga Injili, nëse i lexojmë edhe evrëim se vin ndesh me postulatet kryesore të cilat i promovon Kurani, ne i themi se kjo nuk ka mundësi të jetë në shpallje nga Injili. Për çfarë arsye? Për arsye se Kurani nuk e konfirmon asgjë të këtill. Kurani nuk jep garancinë se kjo ka qenë kjo ka qenë pjesë e asaj shpalje, andaj kësisoj pra kurani do të shërbej si kriter vlersuës për pretendimet se si diçka është apo jo nga shpaljet e më hershme. Nëse kurani e konfirman, atëher ajo konsiderohet si e vërtet e nëse jo, ajo gjithsesit duhet të hi dhe të poshtë. Duke qenë se ajo është gjithë përfshiras, është më përmbajtsor, është i garantuar nga devjimi, është i garantuar nga qëfardë ndryshimi dhe humbje, at që të konsiderohet referenc për zdo gjë që është hyunore dhe vijen nga Allahu fuqiplot. Këto shpjegime i ka dhenë djetari dhe komentatori njohëri i Kuranit, Ibën Kethiri, Allahu e Mshiroft. Nërsa një djetar tjetër, Ibënul Gjewzi, Allahu e Mshiroft, dherisa e trajton këtë ajet që sa po e cituam, aj përmend se këtë qështje, dhe në thonë në garancin e Kuranit, e konfirmojnë 4 gjëra, ose kjo Garantia Kurani ndaj librave të mëhershëm u referohet katër gjrave kryesore. E para, referenca besnike, e asaj që është shpallur më herët. E dyta, dëshmia më e mirë për atë që është shpallur. E treta, vërtetuesi i asaj që është shpallur dhe konfirmues, dhe e katërta, mbrojtës dhe ruajtës i saj. Çfarë do të thonë të gjitha këto? Të gjitha këto të ndëruar shikues, do të thonë se vërtet Kurani edhe nëse Dikush në librat e mëhershëm ka shlyer diçka prej tyre, ka humbur, ka asgjësuar ndonjë mësim që Kur'ani ka ardhur dhe e ka rinjallur atë trashëgimi. Kur'ani e ka ruajtur dhe e ka garantuar. Kur'ani e ka konfirmuar nëse dikush ka pretenduar se në libra të mëhershëm është kështu edhe kështu, vërtet nëse ka thënë ashtu Kur'ani e ka konfirmuar një gjë të tillë dhe s'ka dyshim se ë Kur'ani në kët rast ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm por saqerisht në gjërat e pandryshueshme, ato që kanë të bëjnë me besimin dhe bindjen, që është akideja, besimi i muslimanit, jo vetëm i muslimanit në epokën e Kur'anit, por edhe i muslimanit në epokën e teoratit, edhe i muslimanit në epokën e unëgjilit. Të gjitha këto do në thotë janë bindjet të pandryshueshme dhe të paluhatshme dhe Kur'ani i ka konfirmuar në atë mënyr, i ka definuar në atë formë, sa që ne e kemi lirin që të themi se këto, sikurisht, kësisoj kanë qenë edhe në Kur'an, edhe në Taurat, edhe në, edhe në Zëbur. Mirë po, ashtë edhe legislacioni, sikur se janë halali dhe harami, që kryesisht, kryesisht nuk ka patur dalime në mes shpaljeve, ose kodeksi i sieljes dhe i etikës, që gjithashtu nuk mund të kjetë patur dalime të shumëta për arsye se ajo që është e mirë në këtë kohë, ajo ka qenë e mirë edha para mia vjetëve edhe në kohën antike. Ibn Thaimi, Allahu e mëshiroft, thotë, Kurani ka konfirmuar atë që është shpallur në librat e mohershëm si informim për Allahun dhe ditën e gjykimit. Do të thotë, librat e mohershëm e kanë prezantuar Allahun, kanë folur për ditën e gjykimit, Kurani e ka konfirmuar një gjë të tillë. Edhe ai ka folur për Allahun, edhe ai ka folur për ditën e gjykimit. Krahas kësaj, vazdhon Ibn Thaimi. Ai ka sharuar dhe shkoçitur këto gjëra Edhe më tepër duke i detajizuar argumentet për këtë. Pra, kjo është eprsia e Kur'anit. Nëse Teurati ka folur për ditën e gjykimit, Kur'ani ka folur akoma më tepër. Nëse Injili ka folur për Allahun dhe e ka e ka e ka prezantuar Allahun, Kur'ani e ka bërë këtë akoma në mënyrë më të detajzuar dhe më të argumentuar. Ai, pra, Kur'ani, ka vërtetuar shpalljen që kanë pranuar të gjithë të dërguarit e Allahut, ndërsa mohuesit të shpallës dhe pejgamberis i ka demantuar me argumentet dhe dëshmitë më të fuqishme duke vënë në dukje edhe ndëshkimet për ta dhe për krahin që Allahu u jep i ftharëve dhe pasuesve të të dërguarve dhe të shpalljeve. Ai, për Kur'anin, ka treguar se çka prej asaj që është shpallur më herët është deformuar apo ndryshuar nga ana e ftharëve të librit, apo ka ndryshuar edhe atë çka ata e kanë fshehur ka shfacur zdo gjithë që ka ardhë në shpalit e më hershme me udhëzimet më të mira që kanë ardhur në Kur'an. Për këtë arsyje, ka ardhur në shprejhe garancija e Kur'anit mbi librat e më hershëm në shumë forma. Ajë dëshmon vërtëtsin e tyre dhe pavërtëtsin e asaj që njërzit pretendojnë se është prej shpalit. Karakteristik tjetër e rëndësishme e Kur'anit është se Kur'anit është libri i fundit i shpalur i garantuar dhe i amshueshëm derin ditën e gjykimit, por edhe thirja e ti është gjithë përfshirëse. Kjë universalitet, kjë liber dhe kjë universalitet që e përshkon e, zlibrin dhe shpaljen që e erdi Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, duhet në mënyrë të logikshme dhe të arsueshme të jet i këtil, për arsueshe si do të paramendohe i një bot pa shpalje, si do të paramendohe i një bot pa liber të zotit, dhe mësimet të të dërguarit, duke qenë se do të lejon të Allahu që Muhamedi i dërguari i fundit, Kurani i libri i fundit, e Allahu të lejon të që ato mësimet të deformoheshim pas taj. Ne sot në shekullin e 15, qëfar do të thonim? Me qka do të udhëzoheshim? Si do të jetonim dhe do të mbjetonim? Kështu që është shumë e logikshme që Allahu i madhruar ta ketë marë përsi për ruajtjen dhe mbrojtjen e Kurani edhe mësimeve të shpaljes në përg nga çfarë të deformime për arsyesë se kjo është kjo është shpallja e fundit nuk është rastësi dhe nuk është e kot ajo që ka fundi i misionit të tij Allahu i ka shpallur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islamu dina sot u aplocova fen tuaj u aprsosa begatit e mia ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj si ka mundsi që Allahu të zgjedh për ne diçka e cila nuk është e garantuar. Si ka mundsi që Allahu të jetë i kënaqur me diçka e cila do të ndryshohet ose do të deformohet. Pra, këtu çndon fakti se vërtet Allahu e ka marrë për sipër ruajtjen e Kuranit dhe ruajtjen e të gjitha mësimeve të cilat të burojnë preh shpalljes. Dhe bota në këtë kohë pa këto mësime sigurisht se nuk do të kishte kuptim. Prandaj kjo është e përsija e Kuranit dhe një karakteristikë shum shumë e rëndësishme që edhe e bën faktin të qartë se të përfundoi nevoja për libra dhe të dërguar të tjerë, ngasë i kemi mësimet e Kuranit ve dhe i kemi mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të freskta, ashtu sikurse sikurse kanë zbritur. E njëjta gjë çëndron edhe me karakterin e misionit kuranor, duke e ditur se ky karakter është universal në dy aspekte. Aspekti i parë është aspekti që i nështrohet edhe kohës edhe hapsirës, që do në thotë se universaliteti i Kuranit në kohë edhe në hapsirë në nënkuptan, është thirje e përgjithshme, për të gjith njerëzit, për të padalim, ratëse, kombi, etnije, gjuhe, gjinije, për të gjithë, po edhe hapsire, do në thotë për të gjitha vendet, po njëkosisht edhe për zdo kohë, do në thotë nuk ka karakter të kufizuar kohër. Dhe aspekti i dytë është aspekti p Lidhur me aspektin e parë, do të përmendim disa, disa argumente. Allah i madhruar, thëtë, oma arselnake illa rahmetin lillalemin. Ne, o Muhammed, ty të dërguar, jo të dishtë tjetër, vese më shirë për gjithë njërzimen. Në tjetëra jetë, thëtë, kulja ju hernas inni, rasullullahi i lejkum gjemiha, na jetën 158 të surës Araf, thëtë, thuaj, o Muhammed, ojo njërez, unë jam i dërguar i ja Allahut për të gjithë ju, pa për jashtim, të gjithë, un ju thras dhe ju ftoi në islam, për çdo njeri prej juve, un jam pejgamberi dhe i dërguar i fundit, të, të cilin jeni të obliguar ç'ta besoni. ë në tjetër vend në Kur'an në surën Al-Qalam thotë in huwa illa dhikru lil alamin. Ky është për kujtim për gjithë njerëzit. ë ose më e qarta dhe më e fortë është ajo që thotë Allahu Azza wa Jall në fillimin e surës Al-Furqan. Tabarakalladhi nazzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira i larsuar çoft ai i cili Furkanin von thot Kur'anin ja zbriti robit të vet në mënyrë që ky të jetë përkujtues për gjithë njerëzimin. Kush? Kur'ani edhe i dërguari, ngasë Kur'anin ja ka zbritur te dërguarit, edhe ata të dy së bashku vazhdojnë rrugën që të gjithë janë me karakter universal për të gjithë njerëzimin. Ndërsa aspekti i dytë kër është në kur është mbyetja ana përmbajtësorë e Kur'anit, edhe aty vërtet Kur'ani është universal për arsye se me çdo të drejtë duhet të dëshmojmë se nuk ka situatë dhe problem me cilin nuk është ballafaquar Kurani. Apo më mirë të them, nuk ka situatë për të cilën Kurani nuk ka ofruar rrugëdalje, problem për të cilin Kurani nuk ka ofruar zgjidhje, pyetje apo dilem për të cilin Kurani nuk ka ofruar përgjigje e këshut më radh. Pastaj, gjërat në Kur'an janë të për të përfshira në forma të ndryshme. Për ndonjën Allahu i madhruar ka folur në mënyrë të detajzuar, por ndonjën e ka përmendur, apo për ndonjën edhe ka ofruar zgjidhje duke aluduar. E pastaj ka qenë roli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka ato mësime të Kuranit, nëse kanë qenë të shkoçitura, ti praktikoj, nëse kanë qenë të përgjithshme, ti shkoçis, e pastaj ti praktikoj, nëse kanë qenë aludime, pastaj ky të jap shpjegime dhe të jap e, përgjigje lidruma kët i kemi me argumentet kuranore ku thot allah ju madhruar ma frratna fi alkitabi min shay ne na liber nuk lam ashe pa permendur esht fjala parajetin 38 to surres al an'am pastaj thot ne suren yusuf ajetin 119 ma kana hadithan yuftara walakin tafsil walakin tasdiqa alladhi bayna yadihi wa tafsil kulli shay wa hudan wa rahmatan liqawmi yuminun Nuk është kjo fjalë e re, thon fjalë që thuan si rrisi, por është konfirmimi i asaj që është shpallur më herët. Pastaj shfarim i çdo gjëje dhe udhëzim e mëshirë për njerëzit të cilët besojnë. Ndërsa në Kaftinan e Nahl ajeti 89, Allahu i madhruar thatë: "Wa nazzalna 'alayka al-kitabe tibyana likulli shay". Ne ta kemi zbritur ty librin shfarues për çdo gjë. Të nderuar shikues, Kur'ani është i kthjellët dhe këtë karakteristikë të Kur'anit ne padyshim do të kemi parasysh, ngasë nëpërmjet tyre ne do të jemi në gjendje edhe më tepër taçmojm Kur'anin, ta vlerësojm ashtu si duhet, ashtu si e meriton. Dhe nëse jemi në gjendje ta vlerësojm Kur'anin ashtu si duhet, do të jemi në gjendje edhe të përfitojm prej tij, përndryshe do të do të ishte humbje e madhe për çdo njeri që të ekzistojë Kur'ani, të ekzistojë kë në epokën e Kur'anit e të mos përfitoj prej Kur'anit. Ne Allahun ma e madh e lutsim që të na mësonë që të gjithë njerëzit të përfitojm për Kur'anin të vëto vazohemi me mësimet e tij. Deri në takimin e ardhshëm, ju lëm në përkujdesin e Allahut fuqiplot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha al-Qur'anu yuwahhiduna li tariq al-khayr yuwajjihuna Allahu